INGALATERRAKO BIDAIA Orain dela iruia bete, trenez ingalaterrara joan nintzen. Bidaiaren helburua lurraspiko trena ezagutzea zen. Bidaiala saian nahi nuen, horregatik bakarri joatea erabaki nuen. Bidaiaren egunean, bagoira hilegatzen lehena izan nintzen. Ondoren gizoneldu bat sartu zen eta hamarri minutu beranduago emakume bat bere bosturteko semearekin. Lehenengo gizonan nire esari zen, eta emakumea eta beresemea zemea gure parean. Trena martxan jarri zen, eta hortik amagos minutura aurrak amari txokolatea eskatu zion. Amak ez zegoela esan zion. Aurra negarrez zen eta berriro errepikatu zuen txokolatea nahi zuela. Amak, orain goa nazerre, txokolaterik ez zegoela eta isilik eta zintzu egoteko esan zion. Aurrak negarrez jarraitu zuen, eta nire hondoan zegoen gizonak galeta bat ezkeniz zion ea bat nahi zuen. Aurra isildu eta posposi galeta hartu zuen. Jan behar zuenean, amak gailetak enduzion eta gizonari itzulizion. Aurrari, ez ezagunen gandik, ezindire lagauzak artu ezaten zion bitartean. Aurra, berriro, negarrezaz zen. Amak, ez egiten ez zuenez, nire ondoko gizonak, oso urduri zerbait egiteko esan zion emakumeari. Orduan...